Kalau asal asal seratus macam, saya betul mentahin nama-nama sahaja. Nama mana? Semua kalau semua sahaja. saja siapa? Semesteran Pak Empat. Betul. Belajaran 13 belas 44 Pak Wow, dianggap tidak ada pada, pada bacaan. Yang nah, sebelum ni ada kan? Ini wowlah. Mana di sini tulisan tu ada? tanda tidak division yang anda tidak ada tapi diberi tanda bulatlah tanda bulat terletak di atas waw maka ditulis tapi tidak dibaca sebab dianggap tidak ada kenapa Allah Allah memang macam itulah yang terdapat dalam al-Quran dan begitu juga tak, tak boleh buang Buruh-buruh dalam al-Quran tidak boleh dibuang walaupun satu buruh kalau anda tulis tu, tulis lah Walaupun tak dibaca, Tetap dengan tulis Ok Ikut pada Kebiasaannya Kalau Hamzah Ataupun berapa-berapa lain Depan dia ada waw Biasanya dia jadi umat Dan ni nanti akan bacaan dia Dua rekat Jadi akan jadi Wa u Ataupun Wa u la tu Ataupun Li u li Wa u lu Tua angkat Tapi Ditiadakan di dihilangkan bacaannya Dengan disebut bacaan tanda bulan tu Jadi Wa u la Ika Tua Wa u la tu Li u Wa u Tak berfungsi pun orang ni Okey. Eh? Okey, contohnya di bawah tu sama-sama kita baca insya-Allah. Wa hulul ilmi qaa iman bil hisb. Ya. Kejaplah saya sekejap. Awak kejap dulu. Sama-samalah. Sikit. Okey, sekarang eh, kita yamdamkan. Wa hulul <Sess> ilmi qaa iman wa وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ فَاصْبِرْ طَالَمَا هُمْ يُكَذِّبُونَ إِلَّا not uh -huh. uh -huh. Tentu tak ada masalah kot Tentu kan Ada masalah kat situ? Tak ada ya? Okey ya? Hmm. dalam Al-Quran Tanda tu pulak atas waw Maknanya dibaca satu aritad Kemudian pelajaran 14 Nun iwat Nun wasal, Nun pengganti Ini nak kena ada record ni Boleh tolong? belum ni dulu Al-Qur'an tu tidak baca kan tentang tanwin. Apa itu tanwin? Mustafa. Wah oh, wah. Apa itu tanwin? Ah. Ha. Oh, Bukan tak tahu. Apakah itu tanwin? Tanduan ialah bunyi nun mati Bunyi nun mati yang mana didengar ketika disebut Tetapi tidak nampak ketika ditulis Terima <SILENCIO> Mana, tak Maksudnya kenapa bunyi ni nak okay. apa? Maksudnya tangguhkan ada bunyi informasti yang bila ketika disbut ban bila kita apa jadi zon transzon transzon pun pinpunkan pinzon semua ada bunyi bunyi zon mati tu atau contoh dah dengar. Tapi nak ramba ni gere test. Ha itu tadi ke okay, fajaratus so, ini ni ada kena guna dengan Tanwin jadi nama dia nun iwat ataupun nun wasal apa lagi nun wiqayah entar nama dia jadi ketika tanwin bertemu dengan hamzah wasal Maka nanti ada sedikit perubahan perbualan. Contohnya perlu hormat buah had. wa la ilaha illa huwa wallahu ahad allahumma smad idu ida dhin qul kana labittana hanbuk minna ana la a'udhu ha qul huwa allah ahadun illa man qul macam gitu dia cakapkanlah kita sampai sini dia Alkitab alifah aliflah tu nanti alif tu dipanggil hamzah wasal ini dipanggil hamzah wasal yang bermaksud wasal sebenarnya sambung yang digunakan untuk menyambung jadi ketika talwin bertemu dengan hamzah wasal maka kita kenal apa kan rah mazhar soleh ni dia ketika wasal dia tak lembut dia hanya berfungsi ketika dia di permulaan dia dengan bermakna Allahu jadi Allah yang sempurna ini pinjaman dari dewa-dewa tapi bila kita nak sambung dia kita tak ada benda perlu buang Allahu ahad kita kena sambung dia ni Apabila kita nak disambungkan Maka Hamzah wassal akan jelang kusi dia Dan sekarang ni nak sambung jadi kita kusi ni dia, dia jadi wakaf lah. Maknanya ini wakaf Mati Ini pun mati Mati dengan mati Maka dipinjamkan Kharikat tasrah Kepada nun ini tak kait okay, Jadi setiap huruf yang mati Yang cukur Sekiranya ingin dihidupkan Diberi pinjam mereka Tidak surah Segera Maka jadilah Jadi Masa <tik> jadi, okay. ini kalau kita baca wakil Tak ada benda alam Allah SWT <tik> Jadi kita sambung. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Kam. Dan juga contoh-contoh yang lain nanti ada di situ. Seperti yang lain juga tu. Antaraga kayran. Fayran apa memang Fayran tu adalah al wasiyah ni adalah dah sampai ni nak sambung boleh kita buat proses yang sama Fayran jadi untuk part ni Fayran Al wasiyah, kemudian dipinjamkan harta kesalahan. Jadilah lah firenil wasiyah. Baik contoh yang ketiga. Apa tu? Adan al mula. Dia ada Al-Ula adal. Ini adalah wasor Namun juga adal Kita tukarkan jadi adal Kemudian Al-Ula Maka dihidamkan Tengkat Tengkerah Jadi Adanil Ula toni nama dia drone yang payah non wasal non ewas pemain kena hantar nanti dia akan pulihkan fungsi dia dari rumah ni dalam UCI ada sini jadi, jadi, heran kamera dia dan receiver dia ada standard mula sudah kunci tengah tengah pula Tapi kalau yang dia jumpa sepesu bukan Hamzah Wasall Hamzah asli, tahu tak? Boleh. Dia jumpa huruf-huruf yang lain macam apa? Perasam boleh? Contoh tu nanti ada dua kitab. Okay lah, kalau macam contoh kedua tu, wa'ilul liqul lihu ma'jatil lihu boleh baca, lihu ma'jatil boleh baca. Wahid itu kan dalam sah dan lam saja. Tetapi tapi ada setengah setengah juga lama enggan jadikan minuman tapi yang masyhur jadikan dia. Wajib best itu. Wahid lekul lihuma zatil lihuma zat. Kalau dulu ni si di tukar dengan bolimon. Yang lain tu di tukar cuka dan laosok. Barang yang barang contohnya macam tu kan? Allahi, lapis Allah, Ar-Rahman, Allahi, itu yang tidak tanda macam ni. Tanda macam ni. Yang ada tanda, ada orang tanda ini. Tanda Allah SWT. Tanda. Jadi kalau Hamzah macam tu kan? Iaitu Hamzah asal, Hamzah ori, ori, Hamzah asli. Tak pun lab lah. Jadi, nampak jadi ni orang ramai. Antara lab dengan Hamzah Jadi kalau Hamzah wassalam lab, jadi jadi nampak mana? Hamzah wassalam lab. Jadi ahad bu nil lab, feyran jadi feyranil wasya, adal al kula jadi adalil kula. Tak ada bawaan, beres. Bukan muang. Kenal ni, alam ni, alam dosa. Juga taulan juga. Tapi pandai, kalau ini alam dosa. Kalau dosa, kalau nak kenal lapas nang, semua lapas Allah, Alhamdulillahih, ini Dan juga Allah ini, Allah ini Yang lain lain tu nanti alqula, Orang tak tahu kan? Tapi nanti dalam bahasa Arab ada namanya alam marifat. Asalnya kitabun, jadi al-kitabu, madrasatun, al-madrasatun, ah, muslimun, al-Muslimun, mukminun, al-mukminun. Ditambahan al, al itu adalah untuk memakrifatkan isim nakirah. Jadi dia makrifat maknanya mana khusus. Hazza kitabun, al-kitabu launuhu dia jadi sudah dah apa dah khusus. Kami kata ini kitab umum. Kitab ini berwarna putih. Ha, ah kan dah dia khusus. Dia tambah di Islam. Azza madrasatul dari Islam umum. Jadi nak cerita balik ah dah khusus dah nak ulang cerita pasal satu berarti lah maksudkan al madrasatu al kabiratu. Ainwasatu taqofu sini mesti kau nak? Itu Hamzah Alif islam Marifat. Jangan antia leh. Insya Allah akan aku. As-Samadul As-Samadul Al Aziz itu semua dia yang dia itu nama dia Hamzah Al Sallam. Katakan ya dirinya. Betul aduh tanda itu. Ina membentuklah. Insya Allah kalau kita membentuk kita tanda tanda sukun. Macam tu ya. Alhamdulillah, so ni sama sikit Cantor dia, perasan tak? Dekat lapan Allah, alih dia Allah Lapan Allah tu kan Alih dia kan, tanda dia bela dengan Tanda dekat mana? Dekat tempat yang lain uh, uh. hmm. Al-wasiyah, nampak tu? Yang ketiga tu, al-wasiyah Dekat alih tu, atas dia tanda Lain sikit, dan atas lamp tu Tanda di lain yang atas tu tak ada sepul, mati Atas alik tu Tanda dia Hamzah wasal Itu tanda Hamzah wasal Jadi maknanya kalau sebelum tu ada tanwin Dan selepas tu ada Hamzah wasal Al-Islam Maka digantikan dengan nun Dibagi harga kasrah Baik bawah Khairan al-wasiyah Jadi khairanil wasiyah Adan al-ulah Jadi adanil ulah semua yang namu tiga tu nanti dia hilahlan sistem. Sebagian membaca, buma zat ini lumaza. Sebagai membaca, buma zat Sebab dia bukan ambasador delam yang asal. Log asal tak betul lah. Nanti diubah. Tahu entah nanti kepada none. Tapi tengah nama tak boleh baca. Ataupun bukan itu yang dimaksudkan, tetapi yang dimaksudkan tu tin dengan alazim. Tin dengan alazim. Jadi, kan? Lu mazah. Kalau dibaca sambung, lu mazah tin alazim. Jadi? Hah? Okay. Eh? ten lumazatin kan. Teh. Jadi akhirnya lumazatinil lali. Jangan tengok orang-orang yang humazah yang awal-awal tu, yang selepas. Kalau yang yang, yang yang yang yang yang awal tu, kita ada tu satu humazah lepas tu lumazah lepas tu tanda waqaf satu wa allazi jama'an, ah. kan? Kalau Umazah yang pertama tu dia tak perlu ditukar kepada Nun Sebab dia memang Masya baca Umazatil Tak perlu kepada Umazatil ni Mungkin ada sebahagian ulama' baca Tapi yang Masya tak dibaca Sebab dia bukan Hamzah Basah Dia dalam yang asli Maka kita baca li macam Tapi selepas Umazah tu kan Ada Al-Aziz di depan tu ha, Yang tu yang kita kena tukar Luma zatinillazi jama'a ma'ala wa'adha Nampak? Okey, mari kita cuba Dengar dulu waktu, saya berjumpa, waktu, waktu, waktu, waktu eh. itu Saya baca suara waktu itu Kul huwa Allahu ahad Allahus samad Itu kala wakaf Kala sambung Kul huwa Allahu ahadu nillahusraman. Sampak lah, berita? Saya ulang-ulang ini. Kul huwa Allahu ahadu nillahusraman. Nillah. Nil. Nul. Kalau tak berit. Kalau tak berit. Nil macam lah macam ini. Tak, kan? Dunil. Dunil. Asadiz dol, kemudian kita gantikan Bila non mati, Bila non mati kita hidupkan, Bila non mati tu kita hidupkan, bip bip jam hasrat, apa ni harakat asraf pada bawah, jadi dol lah. okay, inilah. Qul huwallahu ahadulillahi as-samad. Okey, ngelah. Qul huwallahu ahad الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد قل هو الله احد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد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 Anggiru, wa'ilul li kulli humazatilu mazatilillazi jamalaw wa'ansada. Okay, wa'ilul li kulli humazatilu mazatilillazi jamal. Okay, one by one. Wa'ilul li kulli humazatilu mazatilillazi jamal. Bi, Eh, jangan lupa, baca macra itu lupa. <tik> Kali. Wa yudli <lagi>. kulli humadatin humadatinil adzimah. Okay. Wa yudli kulli humadatin wa yudli kulli kulli humadatin humadatinil Why do we keep on making mistakes? Why do we keep on making Why do we keep on making mistakes? Why do we keep on making Okay. okay. okay. okay. okay. okay. Vielen Dank. kau ni buat. Okey, seterusnya, in taraka khairanil wasiyati lil Sama-sama. In nah, taraka sama -sama khairanil wasiyati lil walidain. Ah, kau dengar tak saya tu? Ha? pasal ni. Siapa yang nak boleh dia nak cek Okey, dia tahu. Okey Wa eh? annahu ahlak 'ad lil-fula. Wa annahu ahlak 'ad lil-fula. Okey, ngah. Nama dia apa? وَا نُصَلُّ نُصَلُّ رِقَايَةَ tu ada lagi ya sudah habiskan betul ni nampak nak masuk match match panjang -ma pasal <Sess> ni وَإِذَا أُوهِتِ جَارَتُهُ لَهُ وَلِمَنْ صَدَّمُوا إِلَيْهَا ما yang kan? Okay kat sini dia tambahan sikit sebab apa dia nanti nun dengan nun Bila nun dengan nun nanti Nun yang kedua tu nanti disukunkan Dan selepas dia huruf fa merupakan huruf ihfa eh, Maka dia dibaca secara samar-samar Sedikit dengung dan dipanjangkan sebanyak dua harkat jadi Efa Hakiki. Jadi itulah jadi Allah wa Nafbu Ilaiha. Jadi kena Efa tu kena bunyikan lah. Tak nampak tu Efa tu sebab uh, dia tak tak, tak tulis tanda begitu bang itulah kalau nun mati bertemu apa dengan huruf Fak, fa ti kan ha cuma nanti <coughs> setelah kita sambungkan kita kena panjangkan panjanglah <coughs> okey itulah wa <coughs> idza untijaratan awlah walan waftu ilaiha Wa Jika mereka melihat dagangan dahulu, dan mereka berlari ke arahnya, dan jika mereka berlari ke arahnya, dan mereka berlari وَإِنْ أَصَارَتْهُ فِئْنَةٌ ٍ طَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِلَّا إِذْكُ نِحْتَرَى وَأَمَّا مَنْ وعمل صالها فله جزاء من حسن وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها عزوا فله جزاء جعلنا بأذين الذي وفر وعب رحمه عباده بالغيب <تصفيق> الذي جعلنا للناس سواء من العاجف فيه الذي جعل Alas sewa ala ala kifu fi ala kifu ha, Okey, go. Ada ni, ada ni. Saya nak energy melawati. Ada kuliah, maghrib. Masjid. Masjid Hidayah sama melawati kau okay. ni so eh salam you dengar angin lawan tu punya mark mark panjang macam tu jadi memang itu dalam sadar saya berwasiat ke teman saya lah tak mampu berabang sembah hukum muslim mudah bagi taufik dan faham makna sembahya semua semoga diberi servis boras kepada yang ini saudara-saudara yang semua saudara semua yang semua saudara-saudara yang semua